Російське відкриття Америки У липні 1741 року під час Другої Камчатської експедиції кораблі російського флоту Святий Петро і Святий Павло під керівництвом капітан-командора Вітуса Беринга і капітана Олексія Чирикова першими з європейців дісталися берегів Аляски, описали відкриті землі та склали мапу. Улітку 1784 року на Алеутських островах висадилася експедиція під командуванням мореплавця і купця Григорія Шеліхова. Того ж року він заснував на острові Кадіак постійне російське поселення, що на 20 років стало центром Російської Америки. Назва «Російська Америка» виникла після експедиції Беренга та Чирикова у 1741 році, а також унаслідок численних морських походів російських промисловців і мореплавців у північній частині Тихого океану. У 1786 році Шеліхов відвідав Курильські острови, зібравши про них докладні відомості. Результати досліджень він виклав у звіті російського купця іменитого рильського громадянина Григорія Шеліхова «Перші мандри» з 1783 по 87 рік з Охоцька, Східним океаном до американських берегів 1791 Мореплавець помер в Іркутську, де йому встановлено пам'ятник із висіченими на ньому віршами державіна Колумб тут російський похований У 1799 році Шеліхов разом з Миколою Рязановим заснував російсько-американську компанію, яка займалася полюванням на каланів і торгівлею їхнім хутром Засновувала нові поселення і факторії. З 1808 року столицею Російської Америки став Новоархангельськ. Найпівденнішою місцевістю в Америці, на якій влаштувалися російські колоністи, був Форт росс за 80 кілометрів на північ від Сан-Франциско. Подальшому просуванню на південь перешкодили іспанські, а потім і мексиканські колоністи. У 1841 році Форт-Росс було продано громадянину Мексики Джону Саттеру. А у 1867 році США викупили в Росії Аляску за 7 мільйонів 200 тисяч доларів. Російська Америка неофіційна назва російських володінь 18-19 століть до 1867 року на Алясці, Алеутських островах, на північно-західному узбережжі Північної Америки до 54 градусів 40 хв. північної широти.